Bon entzule eta ongi etorri metalgarrasira Ongi etorri Este bat gehiago metalgarrasira Antxeterratiko metalzai horiko berinera Eta bakarrenera ere bai Laroita eratzi puntuz azpian Laroita mar punto bostean eta interneten mitaz metalgarrasian.wordpress.comen aurkitu gaitzak ez Bai, esan dugun bezala Facebooken Bai txorrotxoan metalgarrasi Bilatuz eta baita ere Gmail kontuan metalgarrasi Arroba gemail.comen eta, in, eta interneten mitaz Guk ere bai gaur ere Hori da, hori da. Internet bididez, in, ba, ba, Gure distantziago harreman honetan, Ai, mek, eh, triste sentitzen aina ez ezakite eh? gausakoren beste bestera batera ikusten ditute. <risa> bai, bai, bai, distantzia gogorra da, gogorra <risa> Bai, bai, bai, estan ere. Eh, bueno, ba, ba, ba, ba, ba hasiko eh? gara saiorekin edo hasiko gara menuarekin, ez da. Menuarekin lehenengo. kausak eh? bere ordenean ba hasi berriekin hasiko gara eta jarraitu ba eh lenatala ba, metal heavy metala edo izango dugu eta berriz ere ba taldi irlandar batek dut naiz eta bueno, e, heavy metala aspaldiko ekarri gabe neukan eta dublingo Wolf wolfredge taldea zagutzeko aukera izango dugu eh mm -hmm. Eh bueno, jarraian ba izango ditugu, zer izango ditugu. La efemerideak que erriko ditugu berriro ere, Joan den Asteko efemerideak, hau ez galdetu zein den zein den logika, ezta? Ba que su Ba que su o mentrara xeada beti bai innovazioa bilatzen ezta? Innovazio. Harida. Eta amaitzeko, ba bueno, ba izate faltxua taldea e, taldeari buruz egingo dut ba, ba, bueno, ba, disko berria kaleratzeko zorian daudelako eta bueno ba, ba, piskabat ba, taldeari buruz jakiteko eta zuek ba, talden zuteko eta zuen niritzi propioa izateko ez da zer, zer. ba hori da ez gure hori da, bai hori den eta musika gehiu menn, metal garrasian eta egiten duzuna brutal speaker jaun eta erlandatik, tired Eta berriekin hasiko gara. Beraz, musika Ba, Berritxarren azte izan da pasadena, AJ Pedro, Twisted Sisters eta Adrenalin Mob taleko bateria jolea ilegin zelako. Pedro, Adrenalin Mob taldearekin e, biran zegoen eta gauean, hotelean, lotan zegoen bitartean ile zen. Diz e, Twisted, Twisted Sistersko abeslaria kargitu duenez, bihotzeko izan zuen, lotan zegoen bitartean eta bertan gelditu zen. Twisted Sisters taldearen jarraipenari buruz galdetu ziotenean, e, aukera Snyderrek aurrera jarraituko zuela esan zuen. E, alde batetik jarraitu nahi dutelako, eta bestetik, ba, EJ Pedroren familia ketekin ekonomikoa izango duelako, jarraitzen badute, beraz, ba, emendikan, gure omen aldi ere bai EJ Pedrori jaretzen dugu berrittxren e, bueno, ber, jaretzen du Berritxar batekin e, izan ere pasa astean jakin genuen bezala Black Sabbath taldearen amaiera ezagutu genuen oh ziren eskutik. Zurrumurruak Hosfest jaialdia ezagutaraz zenean hasi ziren bertan ingelesen nagurrraen kontzertoren berri ematen zelako egun batzuk beranduago, osbornek e, argitu zuen esanez Jomi ba, eta G Batlerek... E, Ez dutela gogorik zuzeneko gehiago emateko, eta hozik esan zuen, ba, bera gogoekin senditzen zehela, eta beraz bere proiektu pertsonalekin jarraituko zuela, gorputzak aski izan arte. Beraz, ba, bueno, urte honetarako, diskoa plazaratuko dutela espero da, eta bueno, azaren hori tabian izango da taldearen azken kontzertua, esan bezala ba, ba, japonian ospatuko den Osfest jaialdian, Eta espero da, bertan, ba, Bill Ward e, bateria jole originala egotea, ba, goberatu ezagun, egon ziren e, bueno, ikamikak e, taldea eta Bill Warren artean, ba, noraiteko, ba, ez e, zuela ba, Bill Warrek besteak aine diruko bratuko ba, azken bira honetan, eta, bueno, ba, azkenan ez den egon, eta, bueno, ikusi ezagun, espero ezagun, ba, azkeneko konzertu e, formazio formazio original, originala aurkitzea, Eta ba, gazak egin, egin behar den bezala bat egite ezta. Eta bueno, ba, maizeko berri positibo batekin bukatuko dugu, e, jakin dugulako sistema fadahun talaldeak e, material berri prestatzen ari, ari dela. Xabo daian e, basuolaen hitzetan e, disko berrirako besteak prestatzen ari dira, hamar urteren ostean konposatuko konposatutako lehen abesti berriak izango direnak, Eta datornia baten estudiorara sartu direla, sartuko direla grabaketekin hasteko. Datarik ez ditugu ez du orendikan, baina bueno, taldeak udarrarako kontzertua ditu eta beraz, ba udarrarako edo udazkenerako espero dut nik, ba, balan berria izatea. Eta bueno, guk e, berriak hutzeko ditugu, ba System of a klasikoa batekin udarre benga. za bestia. Hortze, bai sistemandiak, e, da ze bademago urteak, ez? Eh, espero izaten noizbait no hasiko zirela ba, berriz elkarrekin jotzen, bueno, jotzen ari ziren, baina badakizu, zain bai ez da? berria konposatzen da, bai, pozgarria da hori ondo. pasatu dira. Eh? Ba, dale. Bai, bueno, baina sieran lelengo urte batzu, Hiruzpala ba, urte ezaten duzu. Bueno, Artu hartu dute HN aldi bat. Baina, va ba, magua beste horren beste, beste 5 e, pasei urte esaten joder, ez baita ingo utze zerbait berria. Baina bueno, iritxiki iritxiko da eta ba pozik gomar gara eta bitartean ba, beste taldeak eta beste proiektuak ezagutzen hori baita ba Metal Garasiaren funtsa, e, honetan, ba talde batekin ekingo diogu gaurkoan, agura ingo Doktor Infierno taldeak streñako epea aurkezten duelako volumen 1 izenekoa Ai, segundu bete <risa> e, metal doinua be, barneratzen dute ere eta de, be, ba baina batez ere ba ez e, zuzenean jendearen iristen e, sei atzen dira da, mezu zuzen eta gogorrekin, entzungo duguna bestia ba, stop deshauzios plataforma sustengatzen du eta ba, aldiberean e, kaleratzen atzean dauden ba, putre eta jende guztiori kritikatzen duten aski. Eh orduzue doktor Infiernoren en la miseria Egenituen doktor infierno harabarrak, eh, bere abesti neko bueno, erribindikatiboarekin mm -hmm. Eta, zero zero esateko du? Ez ez. Ez, ez, ez. Baiz, ez ez, zoso nik ustuta abesti atena esan duela, ez Gainera nek <laughs> Bankua, gainera a... haipatzen zitun <laughs> Aña, da que te mentican, va, bueno, hagan eh, eh, peaje electrónico a Edoe, eh, gongo de Euskardian, seren, va, eh, bueno, nixto jartando su musicatek o su gutxi entzotentu. No lo sé. Vai, es da onde, es da onde iriste, ah, no ah, no. ah, ah, ah, ah, dos. Baña, bueno, baña, bueno, baña, entzuten ni se mentican ni cree, eh. <risas> se es egiten ahí, gara saioa. Ay. Gauzadak kesatzea, eh? Gero ikusiko dugu <laughs> emaitza, eta ikusiko dugu. Ez, kont kontua da berean liberean nahi badut, ezin duala tope jarri musika, baina hemendik ondo grabatzen nahi aprentzipioz. Ikusiko dugu. Gu, gu, Guztiak urezalentzako nik, nik eh, gaizki <laughs> eh, pasatu ezaket, urezaleak ondo pasatu ezaket. Oh, oh, Zeranetan, ze zer bihotz handia duzun, eh? oh. Bai? Bai, bai, bai, bai Nik, lagian, eh, eh, etxosia da nik esatea eh? Baina arrazoi osoa duzu Bai, bueno, jarraituko dugu, txiko dugu abaldeo batera Eta <risa> eh, Jarraituko dugu Nere tartearekin, kasuanetan eh, Heavy Metal arekin jungo gara Aspaldiko partez Eta gainera, bueno, neko Heavy klasikoarekin Eta Irlanda Eta gara ere Eta dublingo Wolf Regime Taldearekin kasuanetan Talde hau 2000 amabian eh, osatu zuten eh, Keith, Connor, Jared eta Alanek eh, osatutako laukoteak eh, Influentzia zabalak dituzte, baina bueno, kaso netan eh, ez behar bada zerapikoen eh, antzera eh, Aurreko astean ekarri nituenen antzera, baina bueno, eh, metaletik, eh, rock, klassiko, trash eh, Musika klassikoa ere, zein zeltia, musika zeltiarra dituzte eh, Oñarri, e, heavy metala da, bueno, pixkate basea edo, eta hortik, ba, asita, ba, old school, new wave of British heavy metal, ba, jarrera edo dute, eta beste kasuetan, ba, metal modernoagoren, ba, bi gitarra nagusiak adibidez. Bi e, mila amabiko urtaierrietik esametzela kontzertuak ematen egon dira, erlanda guztian zehar, Eta bitartean ba 3eP kalera etzeko denbora izan dute. Eh 2012ko uztailean leena, Breakout, eh Jarraian, e, urteberean Abaina abenduan, Jeremy Minty eta nagusia edo azkena eta ba, potentena 2013ko abuztuan, The Awakening izenekoa. E, eta honek e, kritika oso positiboa jaso ditu, 5 tabestirekin ba taldeak egun ematen duen mailaren erakusle delako. Eta batez ere lanaren izen bereko abestiak, dagoak enin izenekoak Kritika sozial gogorrarekin datorrena ere, ba, gizakia munduan ematen ari diren injustizia guztien aurrean altsatu behar dela aldarrikatzen duelako abestiak ba, Ala ere, e, 2008an ba, bueno, berri txarra edo taldearen asierako osak eta purtuko zen Alan Flanagan bateria joldeak taldea uzten zuelako Eta bere ordezkararen iritxirekin maixiko zen egungo saketa. Arden, markatu <coughs> Kiza Anderson Brady e, basuan eta hotxetan, Connorma Keboy e, eta Darren Brady gitarretan eta lka Filipini baterian. E, ez dut informazio gehiago arkitu bat taldearen egungo marxaz, e, e, ez dut ikusi ba, kontzerturing emango dutenik inguruta se gustatatu itza dake jotea, Baina, bueno, e, izan ere, ba, beraiai buruz e, jakin badut, ez da izan e, taldeak bere zeiten ari den gauzengatik. gatik, ba eta Keith Anderson Brady abestu ariak e, ba, duen beste lantxo baten gatik. Izan ere, taldean naritziaz gain, Vikings ba, telesail ezagunaren extra modu, moduan ibiltzen da, bimila mairutik, bigarren denboralditik, eta zuek saioa entzuten duzuen astean e, izan ere ba apirilaren 3 izango da e, ba bertan castingak e, egin izango dira Dublinen eta bertara joatea da nere ideia eta ikusiko duge azorterik dagoen vikingo bat ge, gehiago bihurtzeko eh bueno taldera bultatuz beren musikaren txanda da orain orduzue taldaren azken epari izena ematen dion abestia Wolf Regime Dublin darren The Awakening. txegenuen e, Wolf Regime eta guakenin abestia, no? Bueno, bai? Ze bideoclipin getantea ez da. <laughs> bai, <tom> bai, bai, bai. Eta gainera, ba, ba, ba, hor ratzin gara gartzen zentaena. Bai, bai, bai, denetatik, eta bueno, eta berak abeslaria e, txeren kamisetarekin, non erakusten da, bai, <tusurra> bueno, heavy metala izan daitekela ere, ez? Sozialki aldarrik atzaia, eta hori, hori ona da hori. ere, hori ikusializatea, eta jarraituko dugu musikarekin ez? Eman, ba. Zer deritzozu. Bai, ba, kasuanetan, Tribe, eh, LA, L.A. Los Angeleseko metal progresibo hirukoteak maiatzean kareatuko du E-Atlas eh, lana, eta singela partekatu dute, metamorfosis izenekoa, abesti bipolarra da, eh, melodikotiko juetara bereala pasadaitekena, eta taldekiden hitzetan oso ondo islatzen du lanberrian berrian aurkitutako duguna. Bienbitartean entzungo dugu beraz, Triben Metamorphosis traibe Los Ángeles Angeleseko taldea a abesti ba izan bezala pipolarrarekin metamorfosis saio a bestia propos ezta hiltzeko hiltzeko be... <risa> Ea ba, eba zer Dakar, dakarren brutal hamna anima eh? Ea ba. Animatu, animatu saioa <risa> eta sartu musika. 1922 garren urteko martxoren hogeita bian The Number of the Beast diskoak aleratzen da Airo Maidenen e, Britanniaren irugarrena izan zen Clive Barre bateria jolearekin grabatutakoa e, grabatutako azkena eta Bruce Dickinson handiarekin grabatutako lehena Disko honetan The Number of the Beast e, dota rantu e Hills klasikoak aurkitu ditzakegu orain entzuten ari garen bezala Ah, ez nekien isi june horrekin ezen jartzea, ba? Bueno, botako ditu denak deltiron, eta gero azkenan jartzen dugu besta besti bat. Ba. 2000 urteko martxoen hogeita bian, leganezeko udaletxak, kale bat, e, kale bati ACDC izena jartzen dio, australiaren omenean, kalearen plaka lapurtoa izan zen, bi ordu beranduago, eta berriz jarri behar izan zuten. Baina, hiru egun berandago berriz gertatu zen, eta eta ezkeraztik, ba, bueno, usta plaka faltxu bat jarri jarrita dagoela, ordura arte jarri dituzten original guztiak denak lapurtu dituztenako. Milo <laughs> erratzen da, iruro gehiatazortzigarren urteko martxaren hogeita bian, Oyster Arsez e, jaiotzen da, Euronimus bezala O.B. ezagutzen duguna eta nork ez dugu horatzen gure saio miragarri hori, Halloween Halloweeneko saio bai, bai. miragarri hori, non negin genuen, piskat, inner circlearen inguruan hori hausnarketa hori ez da? Bai, bai, nistut, bidali barko geniokela erronimusen iltsaiari agertze pentsatzen duen. <laughs> ba bueno, Euronimus eh, maigen norbergiaren eh, gitarra jolea izan zen, Dead Like Silence diskaetxearen jabea, eta Hellbet eh, denda famatorren jabea, milo ederatzen da, il, iruro, eh, barkatu, laro gitama irugarren urteko abuztuaren amarrean, eriotz aurkituko zuen, Bark Bikernes mitikaoren eskutik, hau da, gozuk esaten zuenena, Bark Bikernes. Hori da, hori da. Eztu guztatuko litzaiokala gure saioa. Oso, oso ondo guztan genitun denak ni guztan. <risa> Jarra hitzen dugu, 2000 eta laugarren urteko martxaren hogeita batean, Nousi Osborn, eh, alieni jenei, arrera egiteko embaixadori izendatzen dute. <risa> Hau... <risa> zer, zer etza, nork, etza, nork! <risa> zer etzaion pasa gizoni ez ezta? hau e, yahoo egunearen bidez egindako inkesta baten inkesta batean hau e, tatua izan zen e, abezlaria, ba, bueno, ba, Tony Blair lehen ministroak baino euniko gehiatasei boska gehiago lortu zituen dios benetan <risa> <risa> da iruro meretzi garren urteko martxan hori eta lauan overkill diskoa aurkezten dute Motorhead herr errak eta horzik eroztik ba, taldearen abesti mitikoenetako bat, hain mitikoa ba, mi, usta dut bine eta zazpian bine eta sortzean, e, bir gramatuta izan zela, be, bertsio moderno bat, azkarragoa eta gaur, ba, gaur egun ban, nik usta dute, e, erraz aurkitu dezakezutena, bat ez ere bat zuzen eko dugulako jarretzen dugu, mila bederatzen da larogeita maika garen urteko, martxoaren hogeita batean, Leo Fender e, zentzen da, zentzen da, ondo esan dago? Zendu... Zendu bai, baina zen stakin bueno, nola ditzaten. Bai, Fender... Zendu zen bai, baina bai, bai, <laughs> stakit, baina bai, zen, <laughs> <txan>, jarrakin, jarrakin, jarrakin. Leopender, <laughs> ba, bueno, mila bederatzen da, laroita maika, garren urteko marcha honogaita batean hiltzen e, da. <haz>. E, asmatzaile eta lutier famatuenek, e, Fender Electric Instrument Manufacturing Company sortu zuen. Eta ahim bat eta hainbat, gitarra famatu asmatu zituen, 1929 e, berrogeita mara urteko, Fender Stratocaster mitikoa, adibide dugularik. Eta bueno, ba, maitzeko, 1929 garren urteko, martseoan hogeita bostean, Anders Frieden, eh, Frieden, Frieden, ez dakit nola esaten den, abeslaria jaiotzen da, Dark Tranquility suediaren abeslaria izan zena, baina, e, bueno, larogeita mairuan, In Flamesera juango zena, Kasualitatez, Inflames'en e, zenbilen Mikael Stan gitarra jola, Dark Tranquility taldera joan gozen, bertan abez lari lanak egiteko, e, gaur egune arte, beraz. Uh -huh. Ba, izan zuten horrelako aldaketa kurioso bat. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eta, bueno, ba, guk hauen, hauen abesti bat ekin usten ez da berria, baizik eta zarretakoa da, baina temazo bat, hau da Inflames'en Paimal Mob. zen e, mit, abesti mitikoa Paimal Map eta hemendikan digan abestekin ba, jarraitzen dugu ez da bai, bai, hori da <laughs> laguntzen badit Youtubek e, ba, bai, zue e, diara goaz, edo zue jarraitzen dugu e, N-Trails Death Metal taldea ekartzeko e, maiatza aldera kaldea dute laugarren estudioko lana Obliteration izena hartuko duena Eta horreapen moduan entzungo dugu Beyond the Flash. sure eh, de gatik in trails de taldea Billion the Flash, a bestia onekin. Gutendegustatu zait, gustatu zait eta bestia. Eta bueno, emendikan ba Juangoara está kit gourmeta librera, Euskal Metala seguroa, baina libre ez dakit, zeren bueno, eh, azkeneko bestia ustut eh lizentzia librepean dagoela, baina gaur ba, bueno, momentuz eh eh momentuz, ba bueno, gaurre Euskal Metala izate faltsua taldea ezagutuko dugu. eta talaugarren urtean e, kaizkatasaguren ideia batzuk oinarretza oinarretzat harturik e, lauke laukiderril karlana dira eta bueno ba pizkat beranduago udazkenean pato sartzen da taldera proba asko egin ondoren eta esantzak deu ba, momentu horretan ba izate faltzua taldea ba eratzuta ba, dagoela 2005 garren urtean e, taldeak lehen maketa aurkezten du taldearen lokalean grabatuta eta maketa bueno, honekin Nerbioi baieko lehen maketa lehiaketara aurkeztu ziren eta bertako garaileak sortatzen dira 2006 garren urtean e, Andori berak taldea uzten du eta Koldo Garbinak bere leku hartzen du eta hortik an ba bueno 2008ko urtean salto egiten dugu No? Bueno, e, taldeak lehen diskoak aleratzen du adi dizenekoa eta aurreko bezala taldearen entxegu lokalean grabatuta disko honetan latzen zen edo, eta une taldetan ibilitako aitorruri arte eraso taldeko gorka ruiz eta gorka jaen musikarienko elaboraketak izan zitutzen eta bueno, ba, ba, disko honekinak ja, taldearen e, formazio gondko edo egina sortatu zegoen Sagu e, baterian gaizka eta koldo gitarra eta korotan Lander basuan eta Pato ahotsetan esan bezena ba, gaur egungo formazioa da okeres banagozteren bueno talderen eh <gibila>, e, bildu bildu naiz internetan eta gauza gutxi aurkitut dut eh facebuka dakate baina bertan ez, dago, ez, da, ez dira gartzen zintzuk diren taldekidak beraz ba bueno Hemen duzen dugu, hauen zuten badute, ba, nese, eh? zuzen du gaitzakezu, gaitzake eh? Eta bueno, ba, jarraituz, ba, ba taldean urren godiskoan lan egiten hasten dira. Lan berri honen izena, ba, zaratak agindu dezanda, eta bertatik duela egun gutxi kontra bestia partekatu zuten joutuberen bidez aurrerapen modura. Amurretarrak Amurriotarrak, e, thrashmetala metal, thrash edo hardcorea hartzen dute oinarritzat eta datorren lanean hau ikusiko dugula antzematen dugu aurrerapen zingela entzun da Izate faltsua, Facebooken jarraitzen hitzen badutue, ba, grabak, grabak eta prozesu guztiak eta komentariak ikusteko aukere zango dutute, beraz, ba, nahiko informazio jartzen dute Baina, nes, <laughs> zentzu, zir, ber, bera buruzen <laughs> beste Eta, bueno, ba, diskoa, gehi, eh, bueno eh disko aurreko diskoa berri ez delakoa de atera, ba jaisteko ba, ez dut aurkitu eh e, aurkitut non entzun dezake zuten, ba taldeari fiskat eh entzunaldi bat emateko eh hau e, ekaitzaldi.blogspot.com.es eh webgunean dago, hor ba, bilatu aldezako izate faltzua eta adi diskoa eta entzutek aukera ezango zuten. Eta, bueno, ba, proposak eta potentea, interesgarria, eta espero ezagun behurren ba, golana horrela e, ba, izatea. Guk e, momentuz, beha, esan bezala, aurre rapen zingela, edo abestia jarriko ezogu, hau da, izate faltsuaren kontra. state Hori da. State falsuaren kontra, esan bezala, ba bueno, Facebook-en jarraitu aldezakote taldea eta hemendik kutxira esperdu, ba disco taldean diskoberri izatea. Ez nor daki, nor daki agien, ba, mitelgarrasia, el carresqueta bat izatea, ez da. Bueno, bueno, bueno. Bai, bai. Me grabatzeko dakizuzuk hemen eh, zuan eta ni hemen. Orain hasteko elkarrizketa dutu, eh. <risa> Baina beti hori da gure funtsa ez, zatasunaei aurre egita ez hor oso beste Ba bai, hori da. Eta kogortasunarekin jarraituz eh? atreu metalkore taldea bueltan da eta besti berri atera dute ba, ospatzeko moduan. Patriotiko jarri dira gainera, arraroa estatuatuetan gutxi aipatzen baita ba, kasune honetan bestela ba, bete, betera nuen gaia ez. In inoiz ez da gertu hori ez dut batuetan Gutsitan gutsitan gertzen dut hau single batean kalera tuko dute Apirilaren emesortzian record, record Story Day eguna dela eta Eta eazer diritzo zuen Atreiu Amerikarren so, so others may live Abesti honi buruz Horken dituen amerikarrak. Hori da. Eta, eta, bueno, honekin talderen ama... Eta, talderen saio. Talderen amaiera <laughs> hilditugu atreiu. Ba, Bueltatzen dira <laughs> eta zubila hiltzen dituzu, hau da. Izura garri. Bai, garri izango ditatu. <laughs> onda, onda. Bai, bat, ze, esan, esan. Ze zeren amaierara <laughs> iriztenari gara. Ba, bueno, <laughs> amaierara iritsi gara. Eta, eta, bueno, ba, momentu honetan, ba, gogoratzen dizuegu, ba nola kontaik, kontaktat hori? Bai. E, ja pentsatzen ari gara alde batera guztaz e, ja blokeatzen za, zaigu akizu, kontaktu bideak gehiagi iristen zaizkigu mezuak eta bai, baina bueno, bai. gu jarraitzen dugu, gu oso jatorra gara eta <laughs> jarraitzen dizugu esaten e, ba, blogian metalgarrazia.wordpress.com e, facebook.com barra Txorrotxioa de Twitterren abildua metalgarraxia garrita eta epostabidez e, zero zer bidaginen izan gero, ba, metalgarraxia abildua gemail.com lirateke liratek ba, kontaktu bide egen nagusiak Eta gustatzen zait berriak izan ditugu, ez da? Bai, e, bueno, e, gaur bertan ja, e, karri duan World Regime taldea ba, egin dugu gustatzen zait E, aldaketa bat, ez? Eh, nik emandi diet e, gustatzen zait eta beraiek ba, ba esker modu bezala ba ere emandigute eta bueno, eskertzen dugu. Eta baz, do, ondo. Bai, bai. Lehenesan bezala, ba, behar bada hemendikillatera barkituko dut gizona, ba set, eh roda grabaketa setean, ez? Nordik? Nordik? Nordik? <laughs> Temaz gara Facebooken. No la barkato. Zenbat gara zenbat gustatzen zaiz ditu. Ez, ez, ez dakit 11 hartzen du arain baina dola gutxi 102 ziren ez dakit. Baina se adibidez ze, agertzen zait jakinarazpen bezala World Review riunek emandiola hagitzea baina gero mm. page like ematen dio e, guztiak gustia ikusi ta ez da agertzen hor. Nolan ez dakit. Mm, nah, ez dakit Facebook, arazoak ditun Facebookek eh, edo kenduna idigo un gure eun lortutako egun hagitriak Gendu nahi dizkigun ez dakit Baina bai, nik baakit ba, Tuiterren egun da ogeita sortz ezale ditugula Oh, ondo, ondo Eta, bueno, begoratu ba, ba, behendik e, esker bat ba, bueno, e, Brothers till, till We Die e, azke, aurreko saioan jarri genituenak Eta gure jarraitzaileak e, bilakatu zirela Ez ez, aurrekoaren aurrekoan jarri genituen aurrekan, aurrekan, ba, Eta aurrekoan ba, ba, ba, ba. Gogor, esantzen nuen e, Ha, Au, jada, atxegite zarra Zarra gira joe? Au bai. <risa> ez dago berririk ez? <risa> <risa> Ni orain berriz begiratu dut, agurrak urrengo eta zutikus ezer. A, orduan ez ditugua agurtzen ez dugu agurtzen inoiz. Bai, bai, bai, jagu... Ino... Ja, jaginduzula, ja, gogoratzen ba, berriz, agurrak... Ez, ez, ez, ez, ez, <risa> <risa> <risa> ya, ez, da, ez, ez, ez, da, egun dago itazortzi jarretzai, Ja, azerratu naiz. Bale. <risa> <risa> Ba hiltzen dugu saioa eta amaitzeko ba Angra Brasildarrak izango ditugu. Duela batzuk aipatu genuen ba Fia, Fabio Lionerekin lehen lana grabatu zutela pasaren udan eta bertako ba besti baten videoklipa partekatut dute orain eta hor duzu ere moduan Angraren Final Light. Ahordena oi.